58. És ez így ment tovább. Egyik történet a másikat követte. Néha úgy éreztem, Mr. Marson megállás nélkül kongatja azt az őrítő csengőjét. Ki tudná valaha is elfelejteni a címlap sztori közönét, ahol meget a világ vége kizárólagos felelősének kiáltották ki. Konkrétan rajta kapták, amikor avokádó krémes pirítós tevet, és sok cikkíró levegő után kapkodva fejtegette, hogy az avokádó termesztése felgyorsítja az esőerdők pusztulását, destabilizálja a fejlődő országokat, és hozzájárul az állami terrorizmus finanszírozásához. Persze nemrégiben még el voltak ájulva két avokádó rajongásától. Ó, milyen sugárzóan szép tőle két bőre! Történetesen ez időtájt kezdett megváltozni az egyes sztorikba ágyazott szupernarratíva. Többé már nem két nő harcáról, két egymással vitatkozó hercegnőről, vagy akár két háztartásról szólt. Most már egy személyre fókuszált, a boszorkányra, aki mindenkit arra késztett, hogy meneküljön előle, az én feleségem. És ennek a szupernarratívának a felépítésében Nyilvánvalóan segített valaki a sajtónak, a palota belső köreiből. Valaki, aki rászállt megre. Egy nap ez volt a sztori. Meg melltartójának pántja kilátszott. Proli megen. Másnap. Júj, ezt a ruhát viseli. Olcsó megen. A következő nap. Uramisten, a körmei feketére vannak festve. Emós megen. A következő nap. Jóságos ég. Még most sem tudja, hogyan kell tisztességesen pukedlizni. Amerikai megen. A következő napon? a, Megint becsukta a kocsi ajtaját. Fenhéjázó megen.